četvrtko. 19. svibnja 1884. godine iz Wilhelmstrase broj 76 zgrade ministarstva vanjskih poslova Njemačkog carstva upućen je Telegramu Lisabon. Pisac Telegrama je carski kancelar Otto von Bismarck. Primatelj Telegrama je dr. Gustav Nachtigal, glasoviti njemački istraživač. U Telegramu je Bismarck Nachtigalu naložio da postavi njemačku zastavu u Kamerunu i da nestane samo na tome. Nachtigal je trebao za njemačku prisvojiti još dva dijela Afrike, Mali Popo ili danas Togo te Angru-Pekenu u jugozapadnoj Africi, današnjoj Namibiji. Ta tri područja imala su površinu pet puta veću od Njemačkog carstva. Taj telegram iznenadio je mnoge. Željezni kancelar Otto von Bismarck do tada je u pravilu ismijavao utrku za kolonijama. Thomas Peckenham u knjizi graber za Afrikom piše. Bismarckovski sustav isključivo se ticao Evrope. Ovdje je Rusija i ovdje je Francuska, kasnije je rekao zapanjenom njemačkom istraživaču, s njemačkom u sredini. To je moja karta Afrike. Njemačka je bila u sredini, najranjivija država u Europi. Karta je objašnjavala sve. On je ponizio tri pruska suparnika, Dansku, Austriju i Francusku. Ali geni znači znati kada se treba zaustaviti, bila je glasovita Geteova fraza. Poniziti najopasnijeg susjeda Rusiju značilo bi krenuti putem Napoleona, Bismarck je počeo plesti svoju čarobnu mrežu preklapajućih i često suprotstavljenih sporazuma, koji su trebali sačuvati Njemačku od drugih sila i te sile od njih samih. Ta mreža saveza bila je velika i pomno isprepletena. Prvi je bio sporazum ili savez sa austro koji je bio uparen protiv Rusije, Onda je Bismarck inicirao Trocarski savez Rusije, Njemačke i Austro-Ugarske, koji je za glavnog neprijatelja imao Veliku Britaniju, tradicionalnog ruskog suparnika na sredozemlju i u Aziji. Onda je stvorio Trojni savez u kojem je povezao Njemačku, Austro-Ugarsku i Italiju, tradicionalnog austrijskog suparnika. Onda je u svoj sustav saveza Bismarck pokušao uvući Francusku, zemlju koja je poražena u Francusko-Pruskom ratu i koja je Njemačkom carstvu morala dati pokrene al Lorenu. Tu je ranu trebalo zaliječiti širenje na Afriku. Bismarck je Francuskoj ponudio Tunis, kako je rekao, zrelu krušku spremnu za ubiranje. Tunis je formalno bio dio Osmanskog carstva, ali sultan nije vladao tom zemljom, a lokalni vladar bio je preslab da se odupre francuskom naletu. Taj sustav Saveza na izgledi bio sjajan. Zašto je onda Bismarck odlučio gurnuti Njemačku u grabež za kolonijama? Dogod sam ja kancelar, izjavio je Bismarck baronu Friedrichu Augustu von Holsteinu, najmoćnijem čovjeku Njemačkog ministarstva vanjskih poslova, o čiji je moći dovoljno govori nadimak siva eminencija, nećemo voditi kolonijalnu politiku. Bismark Holštajnu ne bi lagao, bismarkovi i Holštajnovi bili su susjedi u pomeraniji. Holšten je počeo raditi s bizmarkom još 1860. dok je budući kancelar bio pruski veleposlanik u Sankt Petersburgu holšten je znao napamet četiri razloga koje je Bizmark navodio kao ključna u protivljenju upuštanja u potrebu za kolonijama. Thomas Peggeham piše. Prvo, bili nove kolonije platile za svoje uzdržavanje. Ne bi bilo pošteno od poreznih obveznika tražiti da plate račun za kolonije. Drugo, je li javnom nijenje spremno za njih? Čak i da one postanu politički prihvatljive, kako bi se kruta njemačka birokracija prilagodila lagodnom životu u tropima? Treće, kako bi njemačka mornarica branila kolonije? Ona je bila malena, manja od talijanske. Kolonije bi rajh učinile strateški ranjivim. Četvrto, što bi bilo sa štetom koja bi bila nanesena njemačkoj diplomaciji? Bilo da su utemeljene zbog prestiže ili profita, kolonije bi proizvele komplikacije u odnosima s drugim silama. Dio tih razloga s vremenom je na važnosti, posebno onaj drugi, da javno mjenje nije spremno za kolonialne potvate. Početkom 80. godina 19. stoljeća Njemačka je počela sve više pažnje obraćati Africi i Aziji. Skupina entuzijasta osnovala je Deutsche Kolonial Ferein. Zastupnici u Reichstagu postavljali su pitanja zašto i Njemačka ne krene u potragu za kolonijama, zašto sve najbolje komade Afrike i Azije uzimaju Francuska, Britanija, pa čak i Belgija, točnije rečeno nje Kral Leopold počela prisvajati Kongo. Thomas Pekenham piše. Mnogi su Njemci čitali i vjerovali divljim tvrdnjama engleskih i francuskih istraživača da je središnja Afrika Eldorado koji čeka na poduzetne kapitaliste. Plijen nije bio poznat, ali prestiž kao i profit mogli su biti dio tog plijena. Zašto bi Njemačka, najmoćnija država u Europi bila ostavljena po strani? Od tih konfuznih ideja stvorena je manija za koloniziranjem. Počela je uzbuna za kolonijama. Vrata su se zatvarala. Ako se sada nešto ne zgrabi, šansa će zauvijek biti izgubljena. Bila je to panika od zatvaranja vrata. Torschlus Panik, koja je zgrabila njemačko izborno tijelo u proljeće 1884. izjavio je izjavio da je cijeli taj posao s kolonijama prevara ali ona je potrebna zbog izbora. Zato je Bismarck doktoru Nahtigalu poslao Telegram da počne za Njemačku prisvajati dijelove Afrike. U početkom 1883. godine nepoznati trgovac po imenu Franz Adolf Luderic koji je trgovao guanom, gnojivom od izmeta ptica, šišmiša i tuljana, zatražio od njemačke vlade zaštitu za svoju malenu trgovačku postaju koju je osnovao u Angri-Pekeni, zaljevu na današnjoj Atlantskoj obali Namibije. Zahtijiv je odbijen. Ali u ljeto te 1883. njemački konzul u Cape Townu dobio je nalog da njemci u Angli Pekeni dobiju svu moguću konzularnu zaštitu ta je odluka brzo došla u njemačku javnost. Njezina reakcija bila je sjajna. Kada je objavljena ta odluka, britanska vlada odlučila je djelovati i počela je pripreme da kolonija u Kejpu na jugu Afrike pripoji angru Pekenu. Sada je trenutak da djelujemo, rekao je Bismarck. 19. svibnja 1884. dr. Gustav Nachtigal dobio onaj Bismarkov tajni telegram. On je trebao postaviti njemačku zastavu po odabranim područjima Zapadne Afrike. Togu, Kamerunu i jugozapadnoj Africi. Nahtigala je do zapadne Afrike trebala prevesti topovnjača njemačke ratne mornarice. Nakon telegrama, Bizmark je počeo plesti svoju diplomatsku mrežu. Sredinom lipnja u London je poslao svog sina Herberta, jednu od rijetkih osoba koje je potpuno vjerovao. Njemu je dao jednostavan putak. Ako Britanci budu pravili probleme, Njemačka neće oklijevati stupiti u savez s Francuskom i naškoditi britanskim interesima u Egiptu. Thomas Pakenham piše. Herbert je uživao u razgovorima koji su mu dali dovoljno prostora da pokaže svoj dar za proračunatu osornost. Njegov otac, Kancelar Rajha, uvrijeđen je odugovlačenjem davanja odgovora na njegovo pitanje. Vlada kolonije Cape pokušavala je anektirati jugozapadnu Afriku iza njegovih leđa i britanski tajnik za kolonije potajno je bio uključen u to. Ono što je zaprepastilo Herberta bilo je to da su sve to Britanci primali poput janjadi. Nije bilo potrebe umlatiti britanskog ministra vanjskih poslova granville s prijetnjama u Egiptu. Ministar je molio za milost. Granville je krivio sebe i tajnika za kolonije Lorda darby Cijeli taj posao s Pekenom bio je nevjerojatan nered, ali pošten nered. Nisu ni sanjali da pokušaju djelovati iza kancelarovih leđa. Kada se vratio iz Londona, Herbert je svom ocu napisao izvještaj. U njemu su ključne riječi bile one koje je on uputio ministru Grenmillo. Moja vlada neće dati odgovor u stvarima koje vas se ne tiču. Bizmark je na margini izvještaja napisao samo jednu riječ. Dobro. Doktor Nachtigall je u srpnju 1884. proglasio Togo i Kamerun njemačkim protektoratima. U kolovozu Njemačka je anektirala angru Pekenu, mjesto koje će kasnije dobiti ime Ljuderic. Ali nagrade od kolonija nisu bile tako velike. Prvo na izborima u listopadu 1884. koalicija koja je podržavala Bizmarka, konzervativci, imperialisti i nacionalni liberali dobili su 157 mjesta u Reichstagu. Prije su imali 119. Ali socijalisti su dobili 24 prije su imali deset, a drugi kancelarovi protivnici zadržali su svoja mjesta. Dakle, kolonije nisu donijele nagradu na izborima. Još je gore bilo s obećanim Eldoradom. Svi su sanjali da će njemačke kolonije biti upravljene poput Britanske Indije od strane tvrtke i da će sve to biti unosan posao. Rezultat je bio nešto drugačiji. Thomas Pakenham piše. Bismarck je počinjao shvaćati kako je prazna bila tvrdnja da neće biti potrebe za skupim od države upravljenim kolonijama. Togo, Kamerun i jugozapadna Afrika bili su protektorati samo po imenu. Raj, a ne trgovci, morat će snositi sav teret. Prema tome, Reichstag će držati vreću s novcima, kao što je to držao i kada su u pitanju bili drugi proračunik. Umjesto da izglade putove u Reichstagu, kolonije će tamo postaviti nove prepreke. Godine 1888. umro je car Wilhelm I. Za njemačkog cara okrunjen je njegov unuk Wilhelm II. On će smijeniti Bismarcka, ali neće puno naučiti iz njegovih zadnjih kancelarskih godina. Umjesto da se drži podalje od kolonija, Wilhelm II i njegove vlade samo će ubrzati onu maniju za kolonijama. Godine 1905. u želji da zabije klin između Francuske i Velike Britanije, Wilhelm II. posjetio je Maroko, zemlju za koju interes pokazala Francuska. Rezultat tog posjeta bila je prva marokanska kriza, koja je Europu dovela na rub rata. Govori profesorica-doktorica Livia Cardum s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Njemci su smatrali da će apsolutno uspjeti nametnuti svoju volju zbog toga što su računali čvrsto na podršku Italije i računali su čvrsto na podršku Austro-Ugarske, a mislili su da će ostale države ostati neutralne u čitavoj toj priči. I tako je to moglo i izgledati. Međutim, Francuzi su pokušali na sve moguće načine spriječiti sazivanje konferencije i Delcassé je smatrao da se treba oduprijeti tome i da se treba energično oduprijeti tome. I uvjeravao je e, francuskog e, predsjednika vlade Vuiea da može računati na podršku Velike Britanije, da svi razgovori koji su vođeni da idu u tome da se može računati da mogu i voditi energičniju politiku prema Njemačkoj. Međutim Ruvije nije vjerovao to. Smatrao je da su to premale garancije. Nema ništa, ništa konkretno. Sva ta obećanja koja su bila data od strane Britanaca, da je to sve previše neodređeno. se je ukazivao i na osobnu netrpeljivost britanskog kralja Edvarda i Wilhelma II. Međutim, ni to nije bilo dovoljno da se može računati. Pogotovo što je bila u, u, u britanska politika je do tada bila da um, se neangrijevao mnogo u europskim pitanjima i da zastupa politiku ravnoteže snaga, dakle da ni na jedna država na kontinentu ne bude dominantna, dakle ni Francuska niti Njemačka i dakle takva dugogodišnja politika Velike Britanije da kako da je izazivala sumlju da li će sad Velika Britanija stvarno se angažirati ili neće. I zbog toga je Ruvije Čak i njemačkom ambasadoru rekao Da ne odobrava baš politiku Delkasea I to je dalo naravno krila njemačkoj Diplomaciji da još više Insistira na sazivanju Konferencije Na posljedku Delkasej je morao Dati ostavku Jer nije imao za svoju politiku Nije imao podršku niti svojih kolega Ministara, a niti predsjednika vlade I to da je Delkasej morao otići. To je bila velika pobjeda njemačke diplomacije. Car Wilhelm II. bio u Tangeru samo dva sata. Ali za to je vrijeme napravio puno. Lokalno stanovništvo oduševljeno ga je dočekalo. Francuskog diplomata, kojega ga je pozdravio u ime ministra vanjskih poslova Dalkasa, jedva da je pogledao. Prije toga Wilhelm i njegovi diplomati pokušali su Francuskoj poslati poruku da njezina srdačna antanta, savez koji su Francuska i Velika Britanija sklopile u travnju 1904. nema veliku važnost, jer kako je to njemački car rekao, mornarica nema kotače. Bila je to jasna poruka, britanska mornarica, tada gospodarica mora, neće spasiti Francusku od njemačke kopnene vojske. Sporazum iz 1881. godine nalagao je da se sva pitanja oko Maroka moraju riješiti na međunarodnoj konferenciji. I do konferencije je došlo. U španjolskoj Luci al u siječnju 1906. održane konferencije u Maroku. Rezultati nisu bili najbolji za Njemačku. Francuzi su pristali na konferenciju, ali je to zapravo značilo da nikad neće moći doći do nekakvog približavanja i prijateljstva sa Njemačkom. A Njemci su to protumačili, taj francuski pristanak, da je došlo do popuštanja. Dakle, potpuno drugačije su se to protumačili. S obzirom da su Njemci smatrali da je došlo do popuštanja, Njemci su smatrali da je pogodan trenutak da se Francusku opet privuče u jedan kontinentalni savez sa Rusijom da kako, a s obzirom da je Rusija morala potpisati teški mir sa Japanom, Rusi su bili, smatrali su Njemci, skloni određene koncilijantnosti i spremnosti za takav eventualni sporazum. Zadatak da se Ruse privuče u tom teškom za Rusiju teškom trenutku, u save sa Njemačkom, Dobio je njemački car koji je imao vrlo velike utjece na ruskog cara, a ruski car je bio vrlo ograničenih mentalnih sposobnosti obrazovanja lošeg i sklonosti alkoholu i vrlo pod utjecajem njemačkog cara. I tako je bilo organizirano krstarenje njemačkog cara i ruskog cara u finskim vodama. Dva cara su se našla i njemački car je vrebao uh, ruskog cara na samo, jer to je najlakše da može na njega utjecati i uspjelo mu je. Car je bio, u, s obzirom na poras sa Japanom i s obzirom na unutrašnje političke situacije u Rusiji, dakle veliki nemiri predrevolucionarno stanje, ako ne revolucionarno, car je bio sklon popuštati i prihvaćati sve što mu njemački car nudi. I... Njemački car mu je ponudio kontinentalni savez, dakle obrambeni savez, Ruski car Nikola II vladao Rusijom od 1895. godine bio je sjajan plesač i jahač, vrlo dobar strijelac i sportaš u nekoliko disciplina. Govorio je engleski poput profesora s Oxforda, njegov njemački i francuski bili su samo nešto lošiji, imao je sjajne manire. Njegov rođak veliki vojvoda aleksandar nazvao ga je najuljudnijim čovjekom u Europi i to bi bile dobre strane zadnjeg Ruskog cara. U mladosti Nikolu Aleksandrovića malo je što zanimalo osim sporta i života u prirodi, koji uključivo lovi jahanje. Njegov otac, car Aleksandar III. nije imao dobro mišljenje o svom sinu. Orlando Fidžis u knjizi Narodna tragedija, povist Ruske revolucije, piše. Dnevnici koje je pisao u 20. godinama bili su puni šašavih malenih zabilješki o igrama i psinama. Naprimjer, godine 1894. u dobiju od 26 godina, mjesec dana prije stupanja na prijestolje, on je u njima zabilježio epsku bitku s Kestenima u Kraljevskom parku s princem Georgom od Grčke. Počeli smo ispred kuće i završili na krovu. Nekoliko dana kasnije pisao je u drugoj bici ovo puta s Češerima. Aleksandar je smatrao svog sina slabićem i nekom vrstom imbecila. Nazivao ga je curicom i mislio da nema smisla pripremati ga za zadaće vladavine. Kada je grof Vita, njegov ministar financija, predložio da je došlo vrijeme da se nasljednika prijestolja poduči u državnim poslovima, Aleksandar je bio iznenađen. Recite mi, pitao je ministra, jeste li vi ikada razgovarali s carskim visočanstvom, velikim vojvodom Carjevićem? Vita je priznao da jest. Nemojte mi reći da niste primijetili da je veliki vojvoda bedak. Da je car Aleksandar III. poživio, možda sve ovo ne bi bilo bitno ali on je umro u 49. godini od bolesti bubrega. Njegov sin Nikola neočekivano brzo postao je car. Navodno je na smrtnoj postelji svog oca plačući izjavio nisam spreman da budem car i nikad to nisam htio biti. Nesposobnost ruskog cara bila je vidljiva i na jedrenju s njemačkim carem kada je pristao na sve ono što je od njega tražio Wilhelm II. Njemačka je pak likovala što je dobila sve od Rusije, mogla se je priuštiti popusljiv i pomirljiv ton tijekom priprema konferencije koja je trebala riješiti pitanje Maroka. I kad su počeli ti francusko-njemački razgovori, francuzi nisu mogli vjerovati šta im se to gađa, jer su Njemci se ponašali potpuno neracionalno po njihovom svačanju, jednostavno pristajali su na sve francuske prijedloge. Nisu tražili nikakve pismene garancije. Dakle, praktički su pristali da Francuzi dominiraju Marokom. Usprko svemu tome, njemački plan neće uspjeti. Neće im uspjeti niti konferencija u, o Maroku, onako kako su zamišljali, a neće im uspjeti niti stvaranje kontinentalnog saveza kako su zamišljali. Naime, kad je konačno, ruski ministar vanjskih poslova grof Lamstorf saznao šta je car potpisao. Doslovce ga je udarila kap. Jer mu je bilo jasno da Francuzi nikad neće pristati na tako nešto. Isto tako mu je bilo jasno da Njemački savez Rusiji nije u tom trenutku toliko potreban, a nije potreban niti u vezi sa dalekim Istokom. Zbog toga što nema više garancije protiv Japana, jer je Japan potpisao novi sporazum sa Velikom Britanijom, klasični obrambeni sporazum. Prema tome neće se moći zaustaviti Japana na ovaj ili onaj način, na kao, kako je to bilo prije moguće. I još osim toga, Rusija je pretrpjela veliki financijski gubitak u ratu sa Japanom. Mislim, rat puno košta, a naročito onaj koji se izgubi. A Rusiji se upravo to dogodilo, prema tome trebala još francuske kredite i prema tome nije mogla napraviti ništa što francuska ne bi željela. E sad se postavio problem, najveći. Kako reći caru Nikolaju da je napravio veliku glupost? To jednostavno nije dolazilo u obziru koliko se htjelo sačuvati svoj položaj, a možda i više od toga. Po salonima Sankt Petersburga kružila je šala da je najmoćniji čovjek u Rusiji onaj koji je zadnji razgovarao s carem Nikolom II. Car nije volio proturiječiti sugovornicima, ali to nije značilo da Nikola II. nema snage otpustiti ljude s kojima nije bio zadovoljan. On je prepuštao drugima da to učine. Tako je svog ministra financija, onda i premijera Grofa Vita, uz Pjotra Stolipina, vjerojatno najsposobnijeg političara s kraja 19. i početka 20. stoljeća u Rusiji, primio u posjed i s njime pričao puna dva sata. Car je grlio Vita, smijao se, zaželio mu svu sreću. Kada se Vite vratio kući, tamo je zatekao pismo u kojem ga car otpušta. Nikola II. htio je vladati Rusijom kao srednjovijekovni monarh, Reforme koje je započeo Petar Veliki bile su njemu mrske. Više je volio staru srednjovijekovnu prijestolnicu Mosku od modernog Sankt Petersburga. Takav stav slabio je vladu. Orlando Fidges piše. Kako bi obranio svoje autokratske ovlasti, Nikola je vjerovao da svoje službenike mora držati slabima i podijeljenima. Što je ministar postajao moćnim, to je Nikola postajao sve ljubomorniji na njegovu moć. Sposobni premijeri poput grofa Vitea i Stolipina, koji su mogli spasiti carski režim, bili su izgurani u toj magli nepovjerenja. Samo sivi mediokriteti, poput starog Ivana Goremikina, dugo su poživjeli u najvišim uredima. Gore Mikinov uspjeh, britanski komentator Bernard Pears pripisao je činjenici da je caru i carici bio prihvatljiv njegov nastup Batlera koji prenosi naloge slugama. U istinu, kako to priliči caru koji je Rusijom vladao poput srednjovjekovnog gospodara, Nikole svoje ministre smatrao slugama svojega privatnog imanja, a ne službenicima države. Istina, nije im se više obraćao s familiarnim ti koji je rezerviran za životinje, kmetove i djecu, ali od njih je očekivao nemisleću odanost i odanost je stavljao prije sposobnosti u procjeni svojih ministara. Pored svega toga, car je imao i predrasude koje su mu smetale u donošenju odluka. Kada je bio mladić, njegov otac ga je uputio na putovanje po dalekom istoku. U dnevniku stog putovanja Nikola je zabilježio kako je vrijeme bilo, koliko je udaljenost prešao u jednom danu, kada je krenuo, kada je stigao na odredište, što je jeo i s kim je jeo. Jedini događaj koji mu se urezao u pamćenje stog puta po dalekom istuku bio je atentat koji u Japanu na njega pokušao neki poludjeli čovjek. Od tada Nikola je mrzio Japance i nazivao ih majmunima. Ta predrasuda skupo će koštati Rusiju, kada će car poslušati radikalnu struju, koja će ga 1904. odvući u rat s Japanom, koji će katastrofalno završiti za Rusiju. Kada je Nikola II. pristao na Wilhelmove zahtjeve, njegovi su ministri morali izvestiti kakve manevre, kako bi cara odvratili od provedbe tog dogovora. Naravno, Njemačka je bila zaprepaštena takvim okretom i morala se njemu prilagoditi. Stari planovi morali su se mijenjati. Taj nagli zaokret, nakon što je sve bilo tako lijepo dogovoreno, je bio taj da Njemci nisu dali da Francuska dominira u Maroku. Apsolutno, htjeli su da se marokansko pitanje i financija i vojske i policije riješi državama koje nisu uvučene u taj spor. A Francuska je bila voljna da svoj utjecaj u Maroku eventualno dijeli sa španjolskom i s, nikom, i s nikim više. I takav stav je zapravo dobio podršku od svih ostalih članica koje su sudjelovele na konferenciji, čak i SAD-a. I na posljedku je Knez Bilov vidio da ne može računati na podrškama baš nikoga, s obzirom da su se svi već međusobno dogovorili u vezi sa Marokom, nego samo na Austrougarsku I zbog toga se nije usudio tražiti da se glasa o prijedlogu Njemačke da se ne bi vidjelo koliko je Njemačka u potpunosti osamljena. To je savjetovao austrougarski car Franjo Josip i njemci su to prihvatili tako. I tako se dogodilo da je Francuska dobila mandat za rješavanje i financija i policije vojske. To je dijelila sa Španjolskom, ali je pod nadzorom bilo to jednog neutralnog promatrača iz Švicarske, koji je bio stacioniran isto u samom Maroku. Dakle, Francus Ska je dobila dominantni utjecaj, ali ipak je ostalo s otvorena mala vrata za eventualne daljnje komplikacije, a moglo se računati da će do takvih komplikacija i doći. Marokanska kriza bila je prekretnica u odnosima između europskih sila. Alan Taylor u svojoj glasovitoj knjizi Borba za prevlast u Europi piše da je sukob oko Maroka dao naslutiti ono što će se događati u Europi, uključujući i rat. Britanski ministar vanjskih poslova Edward Grey, njemački kancelar von Billov u privatnim su razgovorima navijestili mogućnost da sve to dovede i do rata. U ključnom trenutku konferencije o Alhesirasu, koja je počela 19. sječnja 1906. godine, Bilov je smijenio Friedricha Holsteina, sivu eminenciju Njemačkog ministarstva vanjskih poslova, koji još od bismarkovog vremena imao ključnu ulogu u kreiranju Njemačke vanjske politike. Holstein je zagovarao tvrdu liniju prema Francuskoj i njezinim saveznicima. Bilov je pak smatrao da holštejn vodi stari tip kabinetske diplomacije. Sada su izborna tijela javno mnjenje igrali sve veću ulogu i kancelari smatrao da Njemačka ne bi pristala ići u Europski rad zbog Maroka. Koliko je sve to iscrpilo sudionike konferencije govori i činjenica da 5. travnja dok je u Reichstagu branio svoje poteze na konferenciji Algesiresu von Bilow dobio iscrćeni udar. Alan Taylor u knjizi Borba za prevlast u Europi piše. Bila je to prava kriza točka prekretnica u europskoj povijesti. Ona je razbila dugi Bizmarkov mir. Prvi se put od 1875. godine ozbiljno pomišljalo na rat između Francuske i Njemačke. Rusi su se morali prvi put suočiti s poštovanjem svojih obveza iz Francusko-Ruskog saveza. Britanci su prvi put od 1864. razmišljali o vojnoj intervenciji na europskom kontinentu. Ništa od toga nije došlo do uši javnosti ili ostavilo traga na javnom mnjenju. Čak su se i državnici pretvarali da se ništa nije dogodilo. Ali nešto se važno počelo događati u europskim odnosima. Za početak, Velika Britanija odlučila se pomiriti sa svojim starim protivnikom. Velika Britanija je shvatila da taj kontinentalni savez koji je stalno Njemačka pokušala progurati da bi taj kontinentalni savez prvenstveno bio protiv Velike Britanije. I da je jednostavno sva ta žarišta u koje je bila upletena Velika Britanija, da to, bez obzira što je to više manje bilo riješeno, da bi bilo dobro da se sporazumije, naročito sa Rusijom, jer se sa Rusijom i na dalekom istoku, u vezi sa Afganistanom i u vezi sa Perzijom, da bi tu to trebalo riješiti na neki način i takvu poruku su poslali. Rusima i Rusi su pristali tako da je došlo 1907. godine upravo do onoga što su Njemci htjeli spriječiti došlo je do potpisivanja sporazuma ne saveza sporazuma jednako tako neodređeno kao što je bio i sa francuskom o stvaranju takve srdačne antante tako da su se podijelili interesne sfere u Perziji Britanci su se povukli iz Tibeta Rusi su prepustili Afganistan A Perziju su podijelili Dakle, sjeverni dio pod ruskim utjecem Jugoistočni, britanski A srednji je bila neutralna zona Dakle, sad, sad je stvorena ta trojna Antanta I s obzirom da je sad se stvorilo Upravo ono što Njemačka je htjela spriječiti Sad njen strah postaje još veći nego što je zapravo bio premda je bio iracionalan jer ta antanta nije bila tako homogena kao što je to njemačka vojna strategija prezentirala. Da pače, mnogi su smatrali, mnogi povjesniči su smatrali da upravo u vrijeme prije druge Marokanske krize da je čak moglo doći i do, do raspada same Antante. I da, su, da je postojala mogućnost da se, da dođe do sporazuma između Rusije i, i Njemačke. Dakle, tu svijetlu perspektivu da se Antanta zapravo raspadne je upravo uništila sama Njemačka i to sa svojom politikom kad je izazvala drugu marokansku krizu. 9. veljače 1871. godine britanski premijer Benjamin D'Israelio održao je govor u Donjem domu Britanskog parlamenta. Prošlo je tri tjedna od proglašenja Njemačkog carstva u dvorani Zrcalo u Versaillesu. D'Israeli je govorio o značaju Francusko-Pruskog rata i o tome kako je on promijenio Europu. Christopher Clark u knjizi Mjesečari kako je Europa 1914. otišla u rat piše... Nije to bio uobičajeni rat, rekao je Dizrael i članovima Donjeg doma, poput rata između Pruske i Austrije iz 1866. ili francuskih ratova oko Italije, ili čak i Krimskog rata. Taj rat predstavlja Njemačku revoluciju, veći politički događaj čak i od francuske revolucije iz prošlog stoljeća. Ne postoji diplomatska tradicija, dodao je on, koja nije zbrisana. Ravnoteža snaga u potpunosti je uništena i zemlja koja od toga najviše pati i osjeća učinke te promjene je Engleska. Većina ljudi smatrala je da je Dizraeli govori o budućem sukobu s Njemačkom. Ali nije. On je govorio o Rusiji i o činjenici da je francusko-pruski rat i stvaranje Njemačke oslobodilo Rusiju od obveza nastalih nakon njezinog poraza u Krimskom ratu. Francuski poraz dao je Rusiji slobodne ruke i Izrael je smatrao da će to Rusiji omogućiti da s velikom silinom krene na sredozemlje i prema Indiji i Kini. Godinama je strah od Rusije određivao britansku manjsku politiku. Godine 1901. obavještajni odjel ratnog ureda objavio izvještaj kojem je izvještaje u kojemu je oazorio da britanska indijska vojska neće moći obraniti Indiju od ruskog napada. Strah od Rusije naleo je Veliku Britaniju na savezništvo s Japanom. Ali nakon prve marokanske krize Velika Britanija dobila novog opasnog protivnika, Njemačku. To je značilo da stari protivnik više nije tako opasan. Godine 1907. Britanija i Rusija sklopile su sporazum. Njemačka je postala sila koje se Britanija najviše bojala. Da stvar bude gora. Njemačka, koja se do tada oslanjala isključivo na snažnu kopnenu vojsku, počela je izgrađivati svoj drugi rod oružani snaga. Njemačka je počela graditi svoju veliku flotu i to je bilo neprihvatljivo za Veliku Britaniju, jer Velika Britanija je htjela ostati najveća pomorska sila svijeta, a car Wilhelm je smatrao potpuno iracionalno da će steći prijateljstvo i respekt od Velike Britanije ukoliko bude imao Veliku flotu. I nije slušao svoje kancelare, čak ni, niti Bilova, a kasnije niti Betmana Holvega, da sa tom svojom gradnjom Velike flote upravo gura Veliku Britaniju u naručje Francuske i Rusije. Druga marokanska kriza bila je umjetno inicirana i to umjetno inicirana od njemačkog ministra vanjskih poslova Kinderan Wechtera koji je smatrao da njemačka mora voditi jednu agresivniju politiku on je bio ovako jedan vrlo ratoboran i rigidan ministar vanjskih poslova i prilika se pružila zato što je u Maroku došlo do nemira, došlo je do svrgavanja sultana, došao je o, novi sultan i francuzi su smatrali da moraju zaštititi interese francuskih državljana i svih e, evropljana koji su tamo poslovali i da mora intervenirati. I Francuzi su najavili svoju intervenciju, tražili su od Njemačke i pristanak za to i rekli su da će se povući čim se situacija smiri. Kinderland Wechter je rekao da s time prekoračuju odredbe iz Alžeziresa i da je to apsolutno nedopustilo. Francuska i Njemačka su do te druge marokanske krize vrlo dobro suraživale u Maroku. Praktički situacija je bila vrlo idilična. Vrlo dobro su poslovali i jedni i drugi. I Francuzi su bili skloni suradnji sa Njemačkom. Isto tako Njemci su bili skloni suradnji sa Francuskom u Maroku. Međutim, Vechter je pao pod utjecaj jedne vrlo utjecajne male, ali vrlo utjecajne, vrlo glasne pangermanske lige? 26. ožujka 1898. u Reichstagu je izglasan zakon o izgradnji ratne mornarice. Glavni arhitekt izgradnje te mornarice bio admiral Alfred von Tirpitz, koji je bio na čelu carskog ureda za mornaricu. Do 1912. na mornarički proračun odlazit će većina novaca određenih za oružane snage. Mornarica je bila u modi u Njemačkoj. Do 1914. Njemačko flotno udruženje imalo je milijun članova, većina njih bili su muškarci iz srednje i niže srednje klase. Jaka flota značila je i mogućnost vođenja takozvane Weltpolitik, globalne, svjetske politike. Velika Britanija dominirala je morima. U oživku 1897. njemački veleposlanik u Londonu, Baron Hermann von Eckartstein, razgovarao je s potajnikom u britanskom foreign officeu Sir Francis von Berthien, zvanim big Taj nadimak dobio zbog karaktera. Baron von Eckerstein bio je anglofil koji je obožavao život u Londonu. Ali kada je spomenuo njemačke interese u Južnoj Africi, dobio je Bertija neočekivano oštar odgovor. Christopher Clark piše Bertijev odgovor izazvao je šok. Ako njemci samo stave prst na transval, izjavio je Berti, britanska vlada neće se ustručavati poduzeti sve korake, uključujući i onaj ultimativni. Bila je to jasna referenca na rat, kako bi odbila bilo koju njemačku intervenciju. Ako dođe do rata s Njemačkom, nastavio je Berti, cijela engleska nacija bit će za njega. I blokada Hamburga i bremena i uništenje Njemačke trgovine na otvorenim morima bit će dječja igra za englesku flotu. Zašto je Kindlevechter bio tako protiv toga da Francuzi interveniraju, naime... U samoj Njemačkoj postala je veliko rivalstvo između onih kompanija koje su dobro poslovale u Maroku i one koje nisu, odnosno koje nisu imali pristup. Dakle, Krup i Tizen su bile te koje su dominirale, a eksponent Pan-Germanske lige je bila jedna druga konkurentska kompanija, a to su bili Braća Manesman. Dakle, i ta unutarnja, unutarnje rivalstvo je zapravo potaknulo i politiku Njemačke u vezi sa Marokom. E sad, francusi kad su Njemci, rekli da to ne dolazi u obzir, Francuzi su ipak morali intervenirati. Ali je Kinderland-Wechter rekao da bi trebalo iskoristiti to da se od francuske traži teritorijalne kompenzacije upravo u centralnoj Africi i da se to iskoristi. I dao je jedan veliki memorandum i predločio caru i taj memorandum da se dobi neki teritorij, i dakle kolonija Nova, to se caru vrlo sviđalo i tako je podržao taj plan da se traži teritorijalna kompenzacija. Francuzi su htjeli izaći u susreti njemačkim zahtjevima, pogotovo što je tadašnji predsjednik vlade postao njemcima vrlo sklon bivši ministar financija Kayot, i uh, htjeli su se sporazumiti, ali je Kinderel Wechter rekao da treba izvršiti pritisak jer onda će ta ponuda francuska biti još bolja nego što je. Dakle, i zbog toga su se odlučili da igraju ono čvrsto i odlučno. Weltpolitik je bila ambiciozna politika i koštala je puno novaca, ali nisu svi u Njemačkoj bili njome zadovoljni kopnena vojska u kojoj je vladala stara, bizmarkova Maksima, da njemačka karta Afrike izgleda tako da je na istoku Rusija a na zapadu Francuska, a njemačka u Sardini, nikada nije imala razumijevanja za tu svjetsku politiku. Načelnik glavnog stožera Alfred von Waldersee je 1900. izjavio da bi on provodio tu Weltpolitik kada bi samo znao u čemu se ona sastoji. Rezultati te politike, koliko godana je bila glasna i skupa, nisu baš bili sjajni. Ministar vajnskih poslova Njemačke, Berhard von Bilov objavio je 1898. caru da će dobitak ostvaren u toj godini potaknuti narod i mornaricu da slijede cara na putu koji vodi do slave, veličine i svjetske moći. Taj dobitak o kojemu je von Bilov govorio bila je kupnja Karolinskih otoka od Sjedinjenih američkih država. Njemačka je trebala neki veći dobitak u Africi kako bi svjetska politika imala smisla. I zato je u drugoj marokanskoj krizi iz 1911. Njemačka odlučila upotrijebiti svoju mornaricu. I zato su odlučili da bi pokazali koliko ozbiljno misle i koliko mnogo žele od Francuza. Poslali su mali ratni brod pred Agadir. Kao da bi zaštitili njemačke interese tamo i njemačke građane. Nije bilo potrebno to. Uopće nije bilo potrebno jer su se mogli dogovoriti. Pogotovo sa Kajovom. E to je izazvalo užasnu buru. Užasnu buru kod francuza. Tako da je francuski ministar vanjskih poslova odmah htio poslati i francuski brot da se usidri. kao je rekao ne, međutim on je usprkos tome kontaktirao i sa britanskim ministrom vanjskih poslova, s Edvardom Grejem i on je, od, je oduševljen da se pošalje i britanski ratni brot, da se onako jedan kred drugoga usidre na svu sreću. Francuska vlada nije dala odobrenje, a i britanska vlada je zaustavila Edvarda Greja, a i njemački car je zaustavio Kinderelvehtera, jer on je, htio i on je zaprijetio i sa ratom. A car mu je poručio da ne može računati na njegovu podršku, jer da ne smatra da treba se zaratiti zbog Maroka. To što je car Wilhelm zaustavio Kinderelvehtera, to je taj njegov potez su mnogi protumačili tako kako on zvekeče oružjem, ali u odlučenom trenutku ipak ne poseže za oružjem I to su mu mnogi spočitavali jer su sve te krize završile doslovce pred sam izbijanje rata. Ipak do rata nije došlo. Šestog prosinca 1897. njemački državni tajnik za vanjske poslove, von Bülow, održao je govor u Reistagu. U njemu je rekao... Vremena kada je Njemačka ostavila zemlju jednom od svojih susjeda, more drugom od susjeda, a za sebe rezervirala nebo gdje je vlada čista filozofija, ta vremena su gotova. Nikoga ne želimo zasjeniti, ali i mi također tražimo naše mjesto pod suncem. Nisu samo političari govorili o potrebi da Njemačka uzme svoj dio zemaljske kugle, Povjesničar Hans Dörbrich upozorio je u objavljenom T1897. da će se u četiri sljedeća desetljeća dijeliti ogromni komadi zemaljske kugle. Oni koji u toj podjeli ostanu praznih ruku, bit će isključeni iz kruga velikih naroda. Njemačka se morala požuriti kako bi dobila dobar komad zemaljske kugle. Marokanska kriza iz 1911. činila se sjajnom prilikom za to. Njemci su htjeli čitav Francuski Kongo jer su htjeli imati direktni granični kontakt sa Belgijskim Kongom s obzirom da su već imali Kamerun koji je na zapadu Afrike, dakle onda Francuski Kongo bi dobili cijeli, dakle granični kontakt sa Belgijskim Kongom i onda naravno sa istoka bi se spojili do kraja sa Tanganyikom, odnosno Njemačkom istočnom Afrikom. I onda bi prekinuli kontinuitet britanskih kolonija koje su išle od sjevera prema jugu. Britanci su smatrali da nisu znali zapravo čitavu situaciju, oni su mislili da njemci čak žele neka da žele neku luku u Maroku. I smatrali su da to čak ne bi bilo toliko niti protiv interesa same Velike Britanije, jer na taj način bi se razbila njemačka flota, ne bi imala takvu udarnu snagu ako je na dakle na dva dijela bi se razbila. Dakle to bi čak bilo možda prihvatljivo za Britance. Ali ono što je Britance najviše zabrinjavalo, to da su se Njemci i Francuzi pokušavali sporazumjeti i to ispod žita. Caio je naravno pokušao nekako se sporazumjeti mimo svog agresivnog i energičnog ministra vanjskih poslova. Kindrel Wechter je pokušao na neki način sad kad, kad smo došli do toga da nećemo raditi, da idemo se nekako sporazumjeti. E, to nije bilo u interesu Velike Britanije. Velika Britanija je htjela točno znati o čemu se radi. Jer to je bio njen interes i takav vatrani govor je tada održao David Lloyd George, koji će kasnije biti predsjednik Britanske vlade, a sada je bio ministar financija. Tu je dao upozorenje i Njemcima i Francuzima da dogovor ne može biti bez Velike Britanije. Krenuli su pregovori. Situacija je bila vrlo opasna. Britanci su čak smatrali da će svakog časa doći do napada. Njemci su postali svjesni da ukoliko dođe do ratnog sukoba, da će Velika Britanija intervenirati, da nećemo ostati po, po strani. Dakle, sad ima pred sobom ne samo Francusku, nego i Veliku Britaniju. Dakle, trebalo je reterirati. I počeli su pregovori. Pregovori su trajali jako, jako dugo i mučno. I sad... Trebalo je spasiti čast i jednoj drugoj strani. I prva i druga marokanska kriza počele su kako bi Njemačka zabila klin između Francuske i Velike Britanije i kako bi dobila veći komad Afrike. Ratni brodovi plovili su do obala Maroka, prijetilo se ratom, diplomati su pleli svoje mreže, dogovarali se na konferencijama i sastancima. Evropa je dva puta došla na rub rata. Do tada je to bila malo zamisliva situacija. Na kraju Njemačka ne samo da nije razdvojila Veliku Britaniju i Francusku, njezina politika samo je dodatno zbližila te dvije države što se pak tiče mornarice koje je počeo graditi Tirpic, ona će veći dio rata koji će izbiti u Europi 1914. godine, dijelom i kao posljedica dviju marokanskih kriza, provesti hrđajući u njemačkim lukama, govori profesorica doktorica Livija Kardum s fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Francuzi su pristali da prepuste određeni dio svog Konga, ali da to bude prikazano kao zamjena teritorija sa nekim dijelovima Njemačkog Kameruna ili Togoja, tako da to ne izgleda kao da su popustili pred pitiskom Njemačke, koja je bila zainteresirana za taj Francuski Kongo zbog toga što Belgija se teško nosila sa upravom, kolonijalnom upravom svog Konga i bilo je pitanje trenutka kad će ga morati nekom prodati. Prema tome, ako se ima teritorijalni kontinuitet, a to su upravo htjeli Njemci, oni će se dokopati i Belgijskog Konga. I na posljedku je ipak došlo do sporazuma. Njemci nisu dobili toliko koliko su htjeli, a Francuzi su ipak morali popustiti. I takav aranžman je izazvao buru i kod Francuza i kod Njemaca. U Njemačkoj se smatralo da je diplomacija zakazala da su mogli dobiti puno više, a kod Francuza da su previše dali, a pogotovo kad se saznalo da je Kajo pregovarao mimo svog ministra vanjskih poslova i to tajno, on je morao čak dati ostavku. Dakle, bila je to velika kriza. Iz te marokanske krize, koja je skoro dovela do rata, situacija se strahovito zaoštrila zbog toga što su svi smatrali da je rat izbjegnut samo za dlaku. I da će do prva prilika, prva prilika da će doći do ispijanja rata i počelo je sada nakon marokanske, druge marokanske krize do još većeg naoružavanja da pa proguranje ratni plan njemački da njemačka počne graditi još veću flotu i to u o dva 2 naprama 3, dakle dva, njemačka ratna broda naprama 3 britanska, to je da kako je uzbunu samo kod Velike Britanije, a još veću uzbuno izazvalo to da je njemačka flota bila gotovo 80% u potpunosti spremna bez obzira na mobilizaciju da momentalno djeluje. I tako su i Britanci isto odlučili da i njihova flota bude u tom postotku spremna za momentanu akciju bez da se provede mobilizacija. I ne samo to, došlo je do faktički do Vojnog saveza između Francuske i Velike Britanije jer su odlučile da će podijeliti svoje obrambene zone tako da je Francuska dobila da brine o Mediteranu. Dokle je Velika Britanija preuzela obavezu da će sama braniti La Manche i francusku obalu, desilo se upravo ono što su Njemci pokušali spriječiti, a upravo su potaknuli svojom politikom, a to da je došlo do druge strane do učvršćivanja Entante. Poštovani slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrezenog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su pripremili tek čitao Ivan Kujundić, emisiju snimio Hrvoje Hanzec, a u redu i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.